voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Luca, capitolul 5, începând cu versetul 1. Pe când se afla încă lacul Genazaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pe ieșiseră din ele să-și pere mrejile. S-a usuit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze putin, puțin de la țărm, apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați-vă pentru pescuire. Drept răspuns Simon i-a zis,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 cei au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aluncat la genunchi lui Isus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucat să spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa, și pe Iacob, și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii și lui Simon, atunci au zis lui Simon, a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Provocarea lui Dumnezeu. Pasajul acesta ne scoate în evidență faptul că Dumnezeu caută, îngăduie, programează momente ale cercetării în viața noastră. Momente ale provocării. Iar noi trebuie să înțelegem aceste momente și să răspundem provocării lui Dumnezeu. Îl vedem pe Petru într-o situație foarte critică. Situația lui poate seamănă cu situația noastră sau în anumite detalii, poate ne putem identifica cu Petru. Și pentru a înțelege mesajul pe care Cuvântului Dumnezeu vrea să ne transmită în această dimineață, aș vrea să parcurgem trei lucruri foarte importante privind provocarea lui Dumnezeu și privind atitudinea noastră, răspunsul nostru la provocarea lui Dumnezeu. Primul lucru, nu lăsa ca circunstanțele nefavorabile să oprească o atitudine corespunzătoare provocării lui Dumnezeu. Al doilea lucru, aș vrea să înțelegi că Dumnezeu te provoacă pentru că vrea să te ridice la un nou nivel. Și al treilea lucru, foarte important, reacția la provocarea lui Dumnezeu va fi un exemplu pentru alții. Vei ajuta și pe alții să răspundă provocării lui Dumnezeu. Care erau circumstanțele în care se afla Petru? În primul rând, era obosit. Nu știu câți dintre dumneavoastră lucrați schimbul trei. Eu am avut ocazia... Din când în când să fiu ofițer de serviciu. Și toată ziua îmi era ruinată, pentru că eram obosit. Chiar dacă veneam să mă culc. Îi greu să lucrez noaptea, când alții se odihnesc. Petru era obosit. Apoi, Petru era descurajat. Nu știu câți pescare avem în biserică. Dar când ești un pescar renumit, te știe toată comunitatea și te întorci după o noapte întreagă de pescuit, fără niciun pește, cred că pescarii de genul acesta au o dezamăgire extraordinară. Și mai ales dacă întreabă cineva, n-ai cumva pește de vânzare, E cam greu să spună, N-am prins niciun pește Apoi îl vedem pe Petru și tovarășii lui În dezamăgirea lor La malul lacului Își spălau placele Și se pregăteau să se ducă acasă Să doarmă Apoi o altă circunstanță Nefavorabilă Iisus Hristos Le schimbă planul Îi spune Petru Și îl roagă Foarte interesant Mi se pare cum Luca ne prezintă L-a rugat pe Petru Că dacă îi poruncea Probabil așa cum era obosit Și descurajat Cunoscându-l pe Petru Nu știu ce se întâmpla dar Iisus l-a rugat pe Petru, s-a coborât la nivelul lui și a zis, Petru, te rog, te depărtează puțin barca de mal, dar, Doamne, mă duc să mă curc toată noaptea am pescuit. Și după predică, o altă circunstanță nefavorabilă, Petru aștepta, nu, acum s-a terminat predica, mă duc să mă curb. Domnul îi spune, da, no, acum hai la pescuit. Dar ziua, Doamne, dar în adânc, Doamne, toate perceptele mele de specialiști în pescuit sunt năruite. Ce vrei să faci? Depărtează barca. Du-te la adânc. unde apa adâncă. Și aruncă meșa. Atâtea circunstanțe nefavorabile. Și cunoscându-l pe Petru, eu mă mir foarte tare de atitudinea pe care Petru a avut. Dar aceasta este pentru noi în această dimineață să înțelegem că Dumnezeu ne provoacă chiar atunci când nu ne așteptăm. Dumnezeu vrea să vadă reacția noastră, Dumnezeu vrea să intervină în viața noastră și să lucreze, să ne facă să înțelegem. Cred că cea mai mare problemă pe care a avut-o Petru a fost atunci când Iisus Hristos i-a dat lecții de pescuit unui specialist, tu tâmplar, să vii să-i dai lecții de pescuit. Asta i-a zdrobit toată mândria lui Petru. Și parcă îl văd pe Petru și a zis, ok, bine, Doamne, dacă spui așa, o să fac așa. Sunt momente în care poate nu ne așteptăm când Dumnezeu ne vorbește și ne provoacă. Poate că Domnul te cheamă la post când abia ți-ai tăiat porcul. Poate că Domnul te cheamă la rugăciune când este un meci de fotbal și tu ești microbist. Poate că Domnul te cheamă la mijlocire, te cheamă la o întâlnire de grup, când tocmai se anunță Musafir S-ar putea să fii și tu obosit Duminica dimineața Și Domnul spune Dacă vei fi la biserică Vreau să mă întâlnesc cu tine Și Domnul spune La ce oră vii tu acolo Pentru că atunci când tu sosești, vreau să fiu și eu acolo. Poate că păstorul a întrebat și a spus fraților, la ce oră vreți să ne întâlnim ca Domnul să fie prezentă la întâlnirea noastră. Și noi am fixat, noi, ca biserică, am fixat, cei care vor să vină la rugăciunea de mijlocire ne întâlnim la 9 și un Sfert sus. Cei care vor să vină să, la închinare, la rugăciune cu toată biserica, ne întâlnim la ora 10, e o provocare a lui Dumnezeu. De fapt, noi, Dumnezeu este atât de politicos cu noi, l-a rugat pe Petru și Domnul ne roagă pe noi să îi spunem când venim la biserică. Pentru că El vrea să fie prezent când biserica se adună și când deja s au adunat doi sau trei, El este prezent acolo. Poate că Domnul te provoacă să faci voluntariat. Și tu tocmai ți-ai planificat să mai cauți o slujbă ca să câștigi bani. Și n-ai timp de voluntariat. Sunt atâtea moduri în care Dumnezeu caută să ne provoace și la fiecare provocare a lui Dumnezeu sunt atâtea circunstanțe nefavorabile care se interpun în calea ascultării de Dumnezeu, care se interpun, care caută să te oprească, care caută să fie obstacole în a răspunde spunzător provocării lui Dumnezeu. Aș vrea în această dimineață să-ți aceste circumstanțe și să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să răspunzi provocării lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te provoacă în primul rând ca să te poată binecuvânta. Dumnezeu nu cere fără să dea. Dar dacă tu răspunzi cererii lui Dumnezeu, provocării lui Dumnezeu, Dumnezeu dă, dar nu dă cu măsura. Dumnezeu dă, binecuvântează. Isus Hristos i-a cerut barca lui Petru. Fiți atenți, i-a cerut barca lui Petru, știți de ce? Că a vrut să rămână la predică. Altfel, Petru pleca să doarmă și Petru a fost obligat să rămână cu barca și a ascultat predica. Și după ce a ascultat predica, știți cum l-a văzut Petru pe Iisus Hristos? De învățător. Nu l-a văzut provocator că vine în circunstanțele nefavorabile în care se află, îi strică liniștea planurile pe care le are, ci l-a văzut învățător. Și după ce a ascultat predica, a reușit să depășească obstacolele. Mă, un templar mă învață pe mine, dar nu știu eu să aude, e templar, domne, vorbește el bine, dar e templar. Hai să-l ascult, e învățător Dar se bagă și în treaba asta Mă învață cum să pescuiesc Ziua în mare Dar nu știu eu ca și pescar Că-i bine să pescuiești noaptea Am o experiență în domeniul acesta Și îmi spune și unde să mă duc în apele adânci Frații mei Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciune. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu cunoștință. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu te bizui pe înțelepciunea ta. Pe experiența ta, pe capacitatea ta. Pentru că Dumnezeu cunoaște mai bine decât noi. Și de aceea este important, frații mei, să venim înaintea Lui Dumnezeu și să cerem sfatul Lui. El este mai mult decât un învățător. E mai mult. Are experiența de viacuri, nu experiența de câțiva ani. A creat universul. Și îl ține prin puterea tăriei lui. O cât mai mult nu te poate ajuta pe tine, pentru că Dumnezeu îți cere și când îți cere și răspunzi provocării lui, el te binecuvântează. Cu vârf și îndesat n a căput în barca lui Petru. L-a chemat pe Iacob și pe Ioan. Bă, hai, das-mă! Că splasele pline și amândouă corăbiile au început să se scufunde. Doamne, ajută-ne să înțelegem cum bine cuvântezi tu. Cum ne scoți tu din criză, cum ne scoți tu din faliment, cum ne scoți tu din dezamăgire, Doamne, atunci când suntem cei mai dezamăgiți. Tu știi să deschizi gazurile cerului și să torni belșug de binecuvântare. Haleluia! Rețineți frații mei, lucrul acesta. Este foarte important. Am avut ocazia săptămâna trecută să discut cu un tânăr din biserica noastră care îmi spunea el, Domnul mi-a pus pe inimă să fac o lucrare în biserică. N-a fost anunțat de la un bon lucrul acesta. Nu mi-a cerut nimeni, dar Domnul mi-a pus pe inimă să fac această lucrare, să-mi dedic cunoștințele mele, timpul meu, și s-a ajut frații din biserică. Spunea el, în momentul în care am luat această decizie și am început să mă țin de această decizie, eu aveam o viziune a vieții mele, a business meu, a afacerii mele. Și Domnul a venit și mi-a schimbat macazul. Domnul m-a binecuvântat cu un contract, care este o mare binecuvântare pentru mine. Apoi, printre cei pe care îi consiliam, a venit o tânără la mine. Eu îmi căutam o fată în biserică, vreau să mă -nsor. și am căutat eu prin altă parte, dar... Am ajuns la concluzia că este bine să-mi găsesc pe cineva în biserică. Și spunea el, a venit o tânără, din momentul în care ne-am văzut, ne-am plăcut, și în final ne-am logodit. Că mai nu vă spun despre cine e vorba, unii mai știți, dar e aici. Apoi un alt frate Tot din biserica noastră Am încercat să găsim pe cineva care să ne ajute În lucrările care le facem aici Pentru că sunt atâtea lucruri Și pentru mine, duminica dimineața Sau în alte împrejurări Sunt griji pe care le am Care nu le pot delega la alții Și au venit doi frați, două familii de fapt Care au zis Vrem să ajutăm în această direcție Vrem să ne implicăm Vrem să vă luăm din poverile Pe care le aveți Săptămâna trecută Unul dintre ei A venit la mine și mi-a spus Frate Vreau să-mi cumpăr un teren pentru casă Și Simt că Domnul a deschis cerul pentru mine. Pentru că mă pregăteam să-mi cumpăr un lot mic cu banii pe care îi am și Domnul îmi oferă un lot mare la niște bani mărunți. Am zis că te-ai să văd locul ăla. M-a dus acolo și am spus, Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îți cere, dar nu cu gând să te lipsească, ci cu gând să te binecuvânteze. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Iau! Avem experiențe în biserică, frații mei. A cei care înțeleg provocarea lui Dumnezeu, a cei care înțeleg ce înseamnă să dai zeciuiala la Biserică, a cei care înțeleg ce înseamnă dărnicia, milostenia, a cei care înțeleg să se implice în lucrarea lui Dumnezeu cu ceea ce pot. Vor vedea cerul deschis și binecuvântările lui Dumnezeu venind peste ei ca o ploaie de primăvară, la nevoie, Dumnezeu știe când este nevoia. Al doilea lucru foarte important în ceea ce privește provocările lui Dumnezeu este că Dumnezeu ne provoacă pentru că vrea să ne ducă la un nou nivel, la un nivel mai superior. El nu vrea să te distrugă. Nu! Chiar dacă nu prinzi toată noaptea și te străduiești și muncești cu toate capacitatea și talentele tale pe care le-ai acumulat într-o experiență de viață. Dumnezeu nu vrea să fii falimentar. Dumnezeu nu vrea să fii descurajat. Dar Dumnezeu te trece câteodată prin vale, ca să vezi muntele. Dumnezeu te trece prin umbră, ca să te bucuri de soare. Dumnezeu te trece prin furtună, ca să te bucuri de vremea liniștită. Și să știi când calci pe un fir de iarbă, că e o minune a lui Dumnezeu. Dumnezeu te vrea să te facă sensibil. Atunci când renunți la resursele tale, este important să înțelegi că Dumnezeu cunoaște inima ta. Și aș vrea să-L privim pe Petru cum Dumnezeu l-a dus la un nou nivel. Primul lucru, un nou nivel al experienței cu El. A fost o experiență extraordinară pentru Petru să asculte predica lui Isus Hristos. Câți dintre voi n-ați vrea să accesați pe internet și să-l vedeți pe Isus Hristos predicând? Eu aș vrea, sincer vă spun. Dacă ar fi un site, l-aș accesa imediat pentru că aș vrea să văd cum a predicat Isus Hristos. Să-l văd pe Iisus Hristos stând în barcă pentru că era îmbulzit de oameni. Oamenii veneau la el și l-a împins până la limita lacului. Nu mai avea unde să meargă. Și atunci, în starea aceasta i-a spus, Petru, te rog, vino adu barca aici. Vreau să le vorbesc mulțimii, ei mă îmbulzesc. Și când a ajuns Isus în lac, Oamenii s-au oprit la margine, era malul acolo, un anfiteatru creat natural de Dumnezeu și Iisus a stat jos, nici măcar în picioare, stat jos și le-a predicat. Era o experiență pentru Petru. Apoi... Iisus Hristos vrea să-L conducă pe Petru într-o experiență, mai ceva. Nu-i adevărat când asculți o predică bună, deci extraordinar Dumnezeu mi-a vorbit. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu Petru, rețineți lucrul acesta. spus, ăsta nu-i de ajuns o predică. El trebuie să-L provoc ceva mai puternic. El trebuie să vadă ceva cu ochii Lui. Și Dumnezeu l-a condus într-o altă experiență a pescuitului, după cum i-a spus Iisus Hristos. aruncă în bregea în adânc ziua la meaza mare. Și-a prins o mulțime de pești. Dumnezeu vrea să avem experiențe bogate cu El. Apoi, Iisus Hristos l-a condus pe Petru într-o experiență deosebită și anume la un nivel al cunoașterii, mult mai înalt. La început, Petru a auzit despre Iisus Hristos de la alții că este fiul Templarului, că este Templar, care vorbește bine. Multe lucruri n-a știut Petru pentru că era un om ocupat cu pescuit. Apoi l-a auzit vorbind din barca lui, în biserica lui. A fost ceva extraordinar. Și Petru l-a văzut un învățător. Dar după experiența pescuitului, l-a cunoscut mai profund și a zis, Domnul meu, Domnul meu, este ceva mai înalt decât un învățător. Este ceva la care spui, Doamne, acum. Provoacă-mă în continuare, poruncește-mi în continuare, sunt gata să te ascult, Doamne! Pentru că am avut o experiență cu Tine, Doamne! Dumnezeu vrea să te conducă la un nivel superior. Și dacă citim în Ioan 21, vom vedea că Dumnezeu, Isus Hristos, i-a creat o nouă experiență lui Petru, pentru că de la pescar de oameni, l-a chemat să fie păstor. O, Doamne, chiar atâta pregătire? Doamne, este necesară această pregătire? Un lanț de provocări până când? Mă alegi păstor, până când îmi dai o slujbă să pasc mielușeii, oițele și oile tale? Când Dumnezeu are un plan, Dumnezeu te conduce prin diferite faze ale vieții tale. Dumnezeu dezvoltă în tine și dacă ești credincios în lucrurile mici, să-i împrumuți barca lui Isus Hristos obosit, disperat, așa cum ești tu, Dumnezeu te conduce mai departe și în loc să mergi acasă unflat și cu buzele umflate și cu capul plin de regretele stresului prin care ai trecut, Dumnezeu te trimite cu bărcile pline care zgata gata să se cufunde de binecuvântarea Lui. Dumnezeu vrea să te ridice la un nou nivel al relației cu El, al cunoașterii Lui. Dumnezeu vrea să te aducă să te cunoști pe tine însuți. Petru, când l-a văzut pe Iisus Domnului, s-a văzut pe El păcătos. La fel s-a întâmplat cu Isaia, care spune... Doamne, sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Doamne, nu sunt vretnic de Tine. Iov, după ce a avut experiențe cu Dumnezeu, spune, Doamne, sunt o nimică înaintea Ta. Nu sunt vretnic de Tine, Doamne ajută-mă, Doamne, mi-e scârbă de mine, Doamne, mă pocăiesc, Doamne. Dumnezeu vrea să te conduc aici, să-L vezi pe El cine este El și să te vezi pe tine. Și apoi Domnul îi spune, nu ești chiar așa, îmi pare bine că te vezi cine ești, dar am un plan cu tine. Fratele meu, stimat creștin, în această dimineață Dumnezeu te-a trimis aici să înțelegi că are un plan cu tine. Dumnezeu are un plan cu tine și că îți dă aceste provocări, oportunități de implicare. Îți descoperă anumite spărturi în lucrarea lui Dumnezeu, nu ca să stai să le critici. Nu uite ce fac ăștia, mă nu-au nu-au spălat wc sunt hârtii peste tot, nu-au curățat zăpada. Astea spărturi și Dumnezeu ți, ți le arată nu să le critici, ci să intri în spărtură. Dacă păstorul nu poate curăța zăpada, am să vin eu să curăț zăpada. Dacă păstorul nu poate mătura și spăla veceurile, că nu are timp și de astea, atunci am să mă interesez eu cum pot să fac lucrul acesta. Frații mei, Dumnezeu ne arată spărturile. Știți ce înseamnă spărturile? Lucrurile care nu sunt așa cum ar trebui să fie. Astea spărturile. Și Domnul spune că el are oameni ai lui care îi pune în spărtură, care dreg spărturile, care zidesc zidurile dărmate și care fac drumurile lui Dumnezeu posibile de umblat pe ele. Iau obstacolele de acolo. Brății mei, Biserica nu este grădină zoologică să mergem să o admirăm, să ne uităm la unul și la altul, poate cum e îmbrăcat sau cum e nu îmbrăcat, cum îi stă freza sau alte lucruri. Nu, nu e grădină zoologică, nici stadion. Să privim din tribune. Și câteodată să mai aplaudăm. Știți ce este Biserica lui Dumnezeu? Biserica lui Dumnezeu este un spital în care bolnavii se vindecă. Și Dumnezeu are nevoie de tine să spui cu credință mâna peste bolnavi, să te rogi pentru ei și Dumnezeu este Cel care vindecă. Biserica lui Dumnezeu este locul în care oamenii vin descurajați și puterea lui Dumnezeu îi atinge, pentru că tu te-ai rugat în timpul săptămânii, Doamne, revarsă puterea ta, revarsă harul tău, atingerea ta. Și ai o contribuție în locul acesta. Domnul schimbă oameni în biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este un teren deschis pentru toți cei care vor să joace după chemarea, după talentele, după disponibilitatea pe care ți-o creiesc pentru lucrarea lui Dumnezeu, după modul în care, în mod organizat, în lucrarea lui Dumnezeu nu face fiecare ce traie, trece prin cap. Nu! Lucrarea lui Dumnezeu este organizată, biserica lui Dumnezeu este asemenea unui trup, fiecare mădulare își cunoaște locul lui și rolul lui. Nu face piciorul ce trebuie să facă ochiul, nici pe departe. Și dacă ar vrea să facă, nu poate. Doamne ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta, că Tu ne provoci. Să ne ridici la un alt nivel. Al treilea lucru. Reacția ta la provocarea lui Dumnezeu va determina reacția altora. Și tu vei fi un exemplu bun dacă ai răspuns corespunzător provocării lui Dumnezeu. Iacov și Ioan... Când l-au văzut pe Petru că și lasă acolo mrejile și corabia Că nu-i interesat de ceea ce are el și că îl urmează pe Isus Hristos I-au urmat exemplu Tu poți să fii un motivator pentru alții Ca părinte, înțelege lucrul acesta Tu ești un motivator pentru copiii tăi dacă copiii tăi vor vedea experiențele tale cu Dumnezeu, că tu crești dintr-un nivel în altul, din slavă în slavă, că tu mergi de la un nivel inferior la un nivel superior în relația ta, în cunoașterea lui Dumnezeu, în părtășia cu Dumnezeu, tu vei fi un motivator pentru ei. Dacă ei vor vedea că tu pui accent pe biserică, că tu nu lipsești de la biserică, nu vor lipsi nici ei. Dar dacă tu-ți permiți lucrul ăsta, atunci fii sigur că îi va atrage mai mult internetul, televizorul, companiile prietenilor și te vei trezi când vor fi mari că vor spune, ascultă, babacule, nu ți-ai permis și tu? Și ce crezi că eu nu pot să-mi permit? Ia mai taci. Vezi de treburile tale, că eu sunt la o altă generație. Eu știu cum să-mi petrec viața. Băi, dar eu am trăit! Ai trăit și nu mi-ai dat un exemplu bun. Ce faci cu prietenii tăi? Iacob și Ioan erau prieteni cu Petru. Și când a văzut cum Petru reacționează la provocările lui Dumnezeu, au fost pe fază. Chiar dacă Iisus nu s-a urcat în barca lor, când Petru i-a chemat, Hai dați-mă și ajutați-mă că ai așa de mare binecuvântarea că nu pot cuprinde în barca mea. Au venit și ei și când l-au văzut pe Petru, cât cum se pocăiește, că ei știau pe Petru cine e. nu prea puteau să-i spună multe lui Petru. El descifrăm, era un om categoric, un Petros. Nu se lăsa dus de orice, Dacă l-au văzut pe Petros că se moaie și că se pleacă la picioarele lui Iisus Hristos, și spune, Doamne, tu ești Dumnezeu, iar eu sunt un toți, Doamne. A zis asta, numai Dumnezeu poate face. Prietenii tăi au nevoie de motivare. Colegii tăi vrea să vadă cine ești tu dacă te numești creștin. Oamenii din jurul tău. Te întreabă de experiențele tale cu Dumnezeu. Care este baza motivațională și, rela și relațională, rațională, pe care tu te bazezi să slujești pe Dumnezeu? Atunci tu vei și spui, eu am experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu nu cere niciodată, fără să ai gând, să-ți dea cu vârf și îndesat. Clar! Dumnezeu nu te provoacă să te distrugă, Dumnezeu vrea să te ducă la un nou nivel. Dumnezeu vrea să fii un motivator, un exemplu pentru cei din familia ta, pentru cei din jurul tău, colegii tăi și Dumnezeu vrea să te provoace pe tine, ca tu să-i poți provoca pe alții. Să te binecuvânteze ca tu să fii o binecuvântare pentru alții. Și apoi îți spune întrebarea, toți trebuie să ne lăsăm regile și bărcile? Toți? Nu. Nu, fratei mei, nu toți. Domnul avea un plan special cu Petru. Pentru că îl vedem pe Petru în Ioan 21, când din nou era de dezamăgit, a avut el experiențele cu Dumnezeu. Și aș vrea, frații mei, să înțelegeți că, indiferent de experiențele, de vârsta pe care o avem în relația noastră cu Dumnezeu, de nivelul relației noastre, vin momente, așa cum a venit în viața lui Petru, câteodată suntem mândri. După ce am acumulat, doamne, acum ați de 10 ani creștin, doamne, dar tu vrei să mă speli pe picioare? Așa ceva nu sunt, doamne, eu te cunosc, doamne. Știi că te-am văzut primat dată învățător, domnul, am avut experiențe, am văzut ce faci, dar nu, nu te las, doamne, să mă spei pe picioare, Petru. Dacă nu te spăl eu, n-ai parte cu -mi... a atunci e clar. Dacă așa stau lucrurile, Doamne, vreau să am parte cu Tine, Doamne! spală -mă Tot! Bagă-mă suduș! Și-a venit vremea când Petru ăsta tare, cu atâtea experiențe cu Dumnezeu, în fața unui slujnice, a zis Ce vorbești, mă? Dar nici nu-l cunosc pe omul ăsta, -am. Ce? Ce? despre ce e vorba? Dar nu, bă, te-am văzut cu el, mă! Dar... Mai ai fost la biserică, te-am văzut acolo! Mă, te-ai rugat, mă! Eu am stat lângă tine și am auzit cum te rogi! m-am uitat la tine și am văzut cum te închin, doamne, baz din palme, din exterior, arătai că ești un giraș aici pe pământ Dar ăsta ești tu Tu spui că nu-l cunoști După ce-o plecat de acolo Petru Mă, dar ce-am făcut? Ce-am făcut? A plâns cu amar Gata, după atâtea experiențe cu Dumnezeu Dumnezeu nu mai are nimic cu mine Gata, mă duc înapoi la pescuit și Petru i-a provocat și pe ceilalți. Vedeți-l, a fost să-i provoace în lucrurile bune. Acum îi provoacă și spune: Nu, lăsați baltă totul. Isus a murit. Haideți la pescuit. Bine că avem o meserie la mână. Și în timp ce pescuiau, iar se repetă experiența pe care Luca o descrie în capitolul 5, n-au prins nimic, dezamăgiți. S Aude de pe țărmi, aveți ceva de mâncare, băi, ați prins ceva pește. Greu pentru un pescar, nu? Aruncați îmbrenja în partea dreaptă! Va! Cine ești? Și Ioan, care îl iubea pe Isus Hristos, pe Petru mă, pe Isus mă. Dar nu l-am văzut eu, n-am murit. N-am fost la mormântul lui. Petru, Isus, e Isus Petru. Au aruncat breja în partea dreaptă și au prins 153 de pești. Și Iisus le-a spus, haideți să mâncați, că v-am pregătit mâncarea. V-am pregătit mâncarea. Petru s-a aruncat, s-a îmbrăcat, că era așa ca un pescar, mai probabil se bronza. S-a aruncat în apă și a mers la Iisus, pentru că l-a văzut pe Iisus umblând pe ape. Frații mei, și vrea să înțelegem lucrul acesta, nu știu care sunt circunstanțele prin care treceți, care sunt provocările lui Dumnezeu în viața voastră, nu știu acest lucru, dar aș vrea să vă spun că în această dimineață, alături de ceea ce ați auzit din partea lui Dumnezeu, de acești copii orfani care i-ați văzut lăudându-L pe Dumnezeu, Domnul a pregătit o masă pentru voi, așa cum a pregătit pentru ucenici, care erau descurajați. Și spune cuvântul Domnului când au ajuns la țărm. Domnul le-a dat pâine și pește. Fript pe jăratic, pe grăta, ca nu cumva să acumuleze colesterol. Domnul știe, Domnul știe În această dimineață a pregătit pâinea pentru noi Ca să știm că El ne dă viață În această dimineață a pregătit rodul viței Care simbolizează legământul lui Dumnezeu cu noi Siguranța și când vei lua bucata de pâine și paharul în mâna ta și le vei ține până când toți le vom servi împreună, vei înțelege că ești parte a unei lucrări ale Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu te provoacă să iei viață din viață. Să vii cu trupul tău ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să vii cu sufletul tău ca un suflet pecetluit de puterea sângelui lui Isus Hristos, de iertarea și curățirea lui Dumnezeu. Și apoi să ridici paharul și între cer și pământ, tu să mărturisești Sângele lui Iisus Hristos Mă Să vin astăzi cu siguranță înaintea lui Dumnezeu Ca și copil lui Dumnezeu Dacă tu ți-ai predat viața în mâna Domnului Dacă a fost un moment în viața ta când Ai zis Doamne Așa cum a făcut Petru, cum a făcut Iov, cum a făcut Isaia, Doamne, sunt păcătos. Sunt păcătos. Și în această stare aș vrea să-L chem pe Iisus, nu să-L trimiți pe Iisus de la tine. Petru era atât de dezamăgit de el încât a zis, Doamne, nu merit, dar în această dimineață Dumnezeu îți spune, Tu meriți, pentru că pentru tine mi-am dat viața, pentru tine am stat pe cruce, ca să te răscumpăr, Tu meriți. Și în meritul lui Iisus Hristos, nu în meritul nostru. Vom avea tăria să ne atingem de această pâine și de acest pahar să luăm în mâna noastră și să mărturisim în fața cerului și a pământului, că noi suntem copii al Lui Dumnezeu. E un mare har. Dacă până astăzi n-ai avut harul acesta să iei cu vretnicie pâinea și paharul, astăzi, poți să ai această ocazie. Și ce trebuie să faci este să-i spui lui Iisus, Doamne, sunt păcătos, vino la mine, salvează-mă, mântuiește-mă, fii mântuitorul meu, fi învățătorul meu, fi domnul vieții mele, Doamne. Și dacă Tu vei spune aceste cuvinte din inima Ta, în momentele care urmează, aceasta îți dă dreptul să iei bucata de pâine, nu trebuie să aștepți până la botez. Sunt într-unele biserici care există regulă aceasta și e bună, o respectăm, dar eu am înțeles că în momentul în care îl primești pe Isus Hristos în inimă, ca mântuitor personal, și nu în contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu, în acel moment te poți împărtăși și poți beneficia de puterea jerfei lui Isus Hristos, de iertarea lui, de curățirea lui, de dreptul de a fi copila lui Dumnezeu. Plecăm capetele.